Mina vänner. Någonting helt annat. Hej allihop och hjärtligt välkomna till Holgers hörna. Som sagt välkommen till Holgers första hörna. Namnet Holgers hörna är valt av Två anledningar. Dels för att snylta på Hylans hörnas renommé. Otroligt populärt tv-program när vi endast hade en enda tv-kanal att titta på. I vitt dessutom. Och dels för att jag faktiskt heter Holger emellannan. Ja, det är sant. Vänden har sinat Skeppet har seglats Olje är kvar Kona har kallats Justrats Musten har mustats kusen har men Holger är kvar Vänner har råkats Fiender bråkats Snoret har kvåkats Folgen är Ja, där var jag tvungen att klippa den här låten eftersom den är över fyra minuter lång och vi har ju inte hur mycket tid som helst på oss. Men visst är den passande låt Holger är kvar med Johan Johansson. Det finns ju inte så många låtar om oss Holgrar om man ska vara ärlig. Det här var ju lyrik när den är som bäst. Snorret har kråkats! Kan det bli bättre? Den här låten kom 2011 och så här skriver Johan själv om hur den kom till. Holger är kvar gjordes under en blöt morgon efter en blöt kväll på ön Åstol i Bohusläns skärgård. Jag, Kjell Höglund och Dan Viktor satt och pratade om hur hitlåtare är uppbyggda. Vi kom fram till att de skulle vara trallvänliga- Tämligen sägande och chatiga. Sagt och gjort, Holger är kvar skrevs där och då och spelades för publik för första gången samma kväll. Det blev succé och allsång från första början. Och så har det fortsatt. Under Visfestivalen i Västervik senare samma år ekade staden av Holger är kvar under en hel helg Människor är konstiga och de gillar att sjunga.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 NCC, the things we do for love underbara körer och arrangemang där men nu pratar vi om hyllan och en enda tv-kanal hyllans hörna startade 1962 och det var sju år i en ensam kanal och sen 1969 när tv2 startade ja men då fortsatte ju hyllan i 14 år till Ända till 1983 höll han sig i sin hörna. Helt fantastiskt, det var den tidens nöjesmaskin. Det var allt till alla. Intressanta samtal, populära artister och så Karl Gustav Lindstedt som dök upp som gubben i lådan då och då. Vilket var orsaken till att jag som en liten grabb satt klistrad vid den svartvita tvn. Alla satt bänkade i tv-soffan med tv-kannan fylld med kokaffe på vardagsrumsbordet i tik när signaturen spelades. Lalalalalalalala. La, la, la, la, la, la. Men vad var det för låt egentligen? Jo, den är skriven av... Carl-Henrik Norlin och heter Zero Zero och så här lät det när det första programmet presenterades. Och mot slutet då hör vi Hylan själv sjunga med. Och nu är det dags att för första gången öppna Hylands hörna. Programmet var ju inte bara ett underhållningsprogram utan också en kuvös för nya artister att bli upptäckta genom. Carola Häggqvist, Sylvia Wrethammar, Carl Anton, Anita Sim Malmqvist, Stefan Demert, Robert Broberg, Torsten Bergman för att nämna några vars karriär man kan säga startade på sätt och vis med Hylans hörna. Alltså folkparker och dansbanor i all ära. Men fick du vara med oss hylan, då var succéngiven. Jag kommer tillbaka till ytterligare en artist senare som slog igenom mega stort efter att ha varit med i hylans hörna. Dessutom var ju alla tvungna att titta på hylan. För annars kunde man inte delta i måndags lunchdiskussioner på jobbet om den eller den artisten eller hur många kalsonger Per som egentligen tog av sig. På den tiden, ja då kunde man faktiskt komma till jobb och säga ni, såg ni på tv igår? Alla visste precis vad man syftar på. Men nu är det nya tider. Tack och lov kanske? Jag vet inte. Eller var det bättre förr? Vad du ser ner ut! Ja, det var värst! Jag tror jag har ett piller här som jag har upp för från... Nej, sjung en sång istället! Det piggar alltid då! Ja, ja, det, det piggar alltid upp och gör det! Jag vet inte, jag tycker inte jag sjunger så bra när för tiden. Nej, nu! Okej då! Om det ser ut att bli vid idag jag ser verkligen ut Och blir jättebra Men jag stannar Bakom min död. Det var bättre för Visst är himlen Oerhört blå Men den blir aldrig Lika blå som förr. ändå Det är klart Att du måste ta slut Det var bäst förut Och det var mycket. God. Fast den fusten har varit helt otroligt svår Det hängde upp bara som så, det var bättre då Det var bättre när det var snart För att nu är det botten bara slask och töd Det är knappt Det här var Mikael B. Tretov med låten Det var bättre för". Jag har av princip inga idoler. Men för Mikael B. Tretov har jag gjort ett undantag. Många tror att han bara var Abbas ljudtekniker. Vilket han var och är en fantastisk sådan. Det är ju inte för inte som han kallas Abbas femte medlem. Men han är ju också en ljudkonstnär, låtskrivare, ordkonstnär och kreatör av Guds nåde om en underbar humor. Kort sagt en multitalang inom allt som har med musik att göra. Jag tänker återkomma till honom förmodligen flera gånger till om jag får. Det här programmet ska handla om musik, visor, pop, rock och... Ja, vi får se. Förhoppningen är att du ska hitta något du gillar som du kanske inte har hört. Eller ännu hellre något som du inte gillat förut men ändrar uppfattning om. Låtkällan jag kommer att ösa ur ja, det är mitt eget musikintresse och vad jag har blivit matad med under min uppväxt. Vilket förhoppningsvis blir en musikalisk pyttipanna. Och jag önskar verkligen att du kommer att gilla den här pytten. Jag väljer ur mitt eget musikbibliotek- och nu kommer vi till min allra första egna skiva Elefant Tango Jag kommer fortfarande ihåg omslaget En tjej framför en massa färgglada ballonger Och den här skivan den kom ut samma år som jag föddes 1900 Ja kan du gissa det Jag tycker det är passande att min första egna skiva Får en plats i Holgers hörna Elefant, så liten att det var inte sant Han bodde nere i Afrika där elefanter har det bra Så länge det är vara där i fred En dag när hans mamma hade sagt Att han måste ta sig väl i akt Folk som siktar med gevär och sätter fällor här och där Bör inga elefanter leka med men fast han lovade att vara snäll och sova Så smittade han för sig dova Det roligt när han inte fick Långt bort från pappa Och mamma såg han chappa Och snart han bort sig tappa Och i en fälla gick En liten, en liten elefant Gick nära en bur grop och slant Jumbo, han blev rätt förstås, men kunde inte komma loss. Han tänkte att om mamma vore här. Hur han en skrek, hörde sig ropen. Han blev så blek, ängslig och snopen. Det var en till ty fram till gropen kom det en människa. En liten, en liten elefant. Han tänkte Kort tjock och ut ute Göver och kan undra Vad en elefant och gör Om bara Jag haft en telefon Det skulle Jag ringt dem härifrån Tänkte ju om Bådäran satt och såg att han I rock hade förvisso var En cirkusdirektör Vad ska jag göra När jag ej kan mig röra Och ingen kan mig höra Jag stackars lilla elefant men när i buren han tutade i luren kom hjälpt mig komma ur den så kom hans gamla tand. En liten, en liten elefant Det breddad sin gamla tand. Medan cirkusdirektören sprängs som om man sett en björn Fast denna gamla dam var nästan tom sedan honom mor och honom smek med han från drömmen som han drömt. Ja, året var alltså vad gissade du på? Rätt svar är 1959. Tre stycken lyssnare tänkte helt rätt. Grattis till Sten och Janne i Norrköping. Gärd ifrån Jävle och slutligen Cecilia och Jan ifrån Århus eller Åhus. Det är jättesvårt att tyda handstilen på vykortet. Hur som helst, den här tjejen Lena Konradsson som hon heter kommer från Lycksele och hade flera skivframgångar. Som tolvåring så spelade hon in Hej, mitt vinterland. Som blev ganska populär och som senare kopierades av bland andra Family Four. Hennes mest kända låt var nog ändå Tina och Marina som kom 62. Den kanske inte blev lika känd i statsradion som Tina och Marinas version av Tina och Marina men Lenas version hamnade som nummer ett på Radio Nords topplista D10 vilket inte var fysiskt. Låten i sig är ett revisionsbidrag från 62. Zwei kleine italiener som framfördes av Tysklands första barnstjärna Conipus. Men som sagt, här kommer Lena Konradsons version. not on this mode. Som sagt, Lena var en av Sveriges tidiga barnstjärnor och efter det har vi haft många unga stjärnor i Sverige. Carola, Amy Diamond, Robin, Molly Sandén, för att nämna några. När det gäller dagens unga stjärnor så är det ju svårt att ducka för ja, möjligen den färskaste av dem, Victor Lexell. Barnstjärna kan man ju kanske inte säga, men eh, en ung framgångsrik man eh, kan man i alla fall säga. Efter att ha varit med i Dål 2017 så har han släppt ett antal låtar men 2019 då smalde till ordentligt med låten svag. Så 22 år gammal ja, eller snarare ung så skriver han en låt som just nu på Spotify har 170 miljoner spelningar. Det gör den till den mest spelade svenska låten på Spotify. Ja, inte bara på svenska utan på något skandinaviskt språk överhuvudtaget. Någonsin. Det tycker jag är fantastiskt. Bra jobbat av en sån ung kille. Så nu gör vi en nostalgisk resa tillbaka i tiden och lyssna på hur det kunde låta 2019. Jag tycker Viktor har fått till en finstäm ganska sparsmakad låt med just sin svag. Tyvärr så är den ju helt sönderspelad i kommersiell radio. Men däremot inte här. Så ja, kanske du inte har hört den. Låt dem aldrig ser det följa tårar Det är så jag växte upp Var bara en man och tar det. Allting är okej om någon frågar Det är så det är värt för mig Och jag kan lyfta flera tusen kilo Och jag kan ta mig över hab Kan göra nästan allt om beror jag kan inte vara i samma rum som dig Utan att jag tappar andan. Och varje gång du ser på mig Känns som att mitt hjärta stannar Försöker spela svårt och stå emot när du driver mina murar Jag vet inte vad du gör Men allt som du gör Det gör mig svag Våga släppa taget nu Sluta vara rädd för att bli sårad Det är så det måste vara Det är väl bara så det Kan ändå inte fatta det Vi jag kan göra nästan allt de ber om Men jag kan inte vara i samma rum som dig Utan att jag tappar handen Och varje gång du ser på mig som att mitt hjärta stannar Jag Försöker spela svårt och stå emot Men du river mina murar Jag vet inte vad du gör Men allting som du gör det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 vag Viktor Lexell. Generalplanen med programmet är att musiken ska följa uppväxten kronologiskt. Men det kan ju bli lite tråkigt så jag tänkte jag kastar in lite nya låtar då och då. Redan när jag låg i mammas mage så matades jag med musik. Och det var ofta min pappa som spelade dragspel och då tack och lov utanför magen. Min pappa återfinns på sidan 155 i den jättetjocka boken Svenska dragspelare som trycktes 1946. Jag ärvde ett slitet exemplar av den boken efter honom. Men jag har ju två barn och jag vill ju att de ska ha varsitt exemplar av den boken den dagen då jag lämnar. Och tror det eller ej, jag hittat exemplar i nyskick. –på att tradera för nästan inga pengar alls. Det känns på något sätt viktigt för mig att de har varsitt ex– –eftersom de aldrig fick träffa sin fantastiska farfar. Och den här boken den visar ju och bevisar att han faktiskt var någon som faktiskt finns med i en bok. När jag stolt berättar det här för mina barn att jag nu skaffat dem varsitt exemplar av den här otrovärda boken– Ja, då förstod jag varför jag fick boken så billigt. Det finns inget intresse för dragspel längre. I synnerhet inte vad gäller människor som är under 25. Eventuellt så har jag sett en ökad frekvens av dragspelskurser på nätet under pandemitiden. Men det är ännu lite för tidigt att säga om. Däremot för cirka 8-10 år sedan visade dottern ett svagt intresse- för att lära sig spela knappdragsspel. Jag har två stycken sådana hemma. Pappas och mitt eget lite mindre. Men just då fanns inga kurser inom rimligt avstånd. Men jag tror också att det beror på att barnens intresse för sina rötter. Det är väl sådär... Dagens ungdomar har så mycket som är så mycket intressantare än gamla släktingar. De har ju fullt upp med Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Kick, Flashback, Youtube, Clubhouse och Hinn Håle och hans moster som kräver uppmärksamhet. På min tid, då hade jag en cykel. Ja, det var så jag höll mig uppdaterad på vad kompisarna gjorde och vad som hände i världen runt omkring. Cykeln, ja, det var mitt internet. Har du kvar din röda cykel Som jag lånade en enda gång Har du kvar din mycket? Har du kvar din gamla sång Har du kvar din röda cykel? Och din gamla röda cykel på. Har du kvar den gamla leken? Sedan sammettras all Är det sant att tiden går, fast åt ett annat håll? Är det sant att tiden går, fast spelar det någon roll efteråt? Efteråt har du kvar din röda cykel Har du kvar din varma röda mun Den som kysste mig så mycket Så att jag fick röda hund Är det här en ganska finstämd och lite vemodig låt om en cykel? Har du kvar din röda cykel med Klas Jansson? Den finns med på skivan Frästelse från 1990. Men tillbaka nu till 60-talet. Jag går i fjärde klass och har fått en spritt ny rullbandspelare. En grundisch, eller grundig som vi sa då. Den begagnade rullbannaren som jag fick när jag gick i andra klass har gått till bandspelarhimlen. Grundigen släppade jag med mig överallt och nu skulle vi hälsa på min farbror och mina kusiner i Liden utanför Sundsvall. Jerry, min kusin, han hade en sån här liten kassettbandspelare, en Philips, en, du vet en sån där med en enda knapp, tryckte man framåt då startade play. Vänster spola tillbaka, tryckte man höger då spolade den framåt. Den lät ganska uselt måste jag säga, typ nästan som när man lyssnar i bakelit-telefonen. Men när han satte på den och jag hörde Creedens första gången Ja, då glömde jag det här skramliga telefonljudet. Det här var något som jag aldrig hade hört förut. Rösten, intensiteten i låten. Jag chatta på Jerry och får höra låten om och om igen, för jag, jag kunde liksom inte få nog. Jag spelade inne på min grundig, men micken tryckt mot Jerrys lilla kassettbandspelare. och det lät fruktansvärt. Men ändå, det var det värt för att få med mig den här pärlan hem så att jag kunde fortsätta lyssna på den. Så tillbaka i musikbibliotekets dammigaste hörn där rullbanden finns och då landar vi mitt i när Vietnamkriget pågår förfullt. Det är 1969 och Clearwater Revival har väl nästan nått sin topp. De har till och med uppträtt på Woodstock. Huvudmannen John Fagerty har just fått sin inkallelseorder men han ser orättvisorna och säger följande. Det är de rika som startar krig men det är de fattiga som måste kriga. Han tänkte då främst på president Eisenhowers sonson son David Eisenhower som gifte sig med Richard Nixons dotter Julia. Och David Eisenhower, han fick själv bestämma om han skulle göra militärtjänst och i så fall inom vilket område. Vilket naturligtvis inte Fuggerty fick. Och det är just det som Fuggerty refererar till i frasen I ain't no senators son, son. Jag är ingen sonson son till en senator, det vill säga jag kan inte bestämma om och hur jag ska göra lumpen. Den här låten, ja, det var nästan som en käftsmäll första gången jag hörde den på min kusins skraltiga kassettspelare. Det här är ju en av världens bästa rockröster, om, om inte den bästa kanske, beroende på vilket humör man är på. Man hör liksom ursinnet i rösten och fortfarande så här många, många år senare så tycker jag att ja, men låten håller fortfarande den lite subtila inledningen som ändå skvallrar om att snart du snart snart blir det åka av vilket det också blir Tänk att en del människor bara föds med en sån röst. Och här sitter jag med Holger var. oretvist. Det här var alltså Fortunate Son med Creedence. Men det finns såna här röster i Sverige också. Jag brukar tänka på honom som Sveriges svar på John Fagerty. Fast så mycket mer mångsidig. Skådespelare, komiker, men framförallt en fantastisk sångare. Här har jag valt en lite lugnare låt istället för de vanligaste rockrökarna man kanske förknippar honom med. Men man hör ändå den råa kraften som finns där bakom, även om det är en lugn låt. Hör också hur elegant. Han helt sömlöst går upp i falsett utan att man hör själva växlingen. nothing to say the day she For some place To ease the pain And like an answered prayer I turned around And found you there You really know where to start To do your emotional tools can cure any fool whose dreams has fallen apart, fixing a broken heart. Now I don't understand. I'm going through, there must be a plan that leads me to you, because the hurt just disappears in every moment that you are near, just like an answered prayer. Men visst är väl det här en låt som alldeles för sällan spelas i radio. Björn Schiffs med Fixing a Broken Heart. Men låt oss vada vidare i den musikaliska pytten. Sundsvalls tidning. Ja det glömde jag nämna att jag är född i Sundsvall. Och Sundsvalls tidning hade en födelsedagstävling där man kunde vinna en skiva av Blue Mink. Jag skulle fylla tio år och skicka in ett vykort i förhoppning att vinna. Men jag hade ju ingen aning om vilka Blue Mink var. Men det vore ju kul att vinna en skiva. För skivor, ja, det var dyra grejer. Och tror det eller ej, jag vann och kom i tidningen tillsammans med en massa andra ungdomar som hade fyllt år samma dag som jag. Men låten Melting Pot av Blue Mink den var dålig. Den började med ett urtrist orgelintro med ett jättekonstigt ljud och en ton i piano klink och sen blev det bara sämre. Men dåtidens monopolistiska stadsradio, de var ju för förbävlen ännu sämre att lyssna på vilket inte vill säga lite. Och jag hade ju lästnat på Lena Konradson och hennes lilla Elefant. Så vad hade jag för nytt att lyssna på? Jo, Melting Pot med Mink. Men efter ett tag så började jag ja, men lite smått och gilla den. Rösterna var ju ganska bra och de växte. Och jag började mm, gilla det lite grann. Sen noterade jag hur basisten glider på tonerna i början av låten. Ja, kanske genom hela låten så, så kör han lite upp och ner på banden. Och därefter flamslagen på virveln när killen börjar sjunga. Flammslag det är alltså när man använder två stockar på virveln med mikroskopisk fördröjning mellan slagen. Flubb låter det då. Direkt på det så hör vi det här regnliknande pianospelet. Men också hur man växlar låten från väldigt lugn till fullt ös. Och sen plocka ner det till lugnt igen. Orgelintrot, Ja, det är ju en, har jag lärt mig på senare tid, en hammond med ett långsamt roterande läsli. Och ett läsli, det är alltså roterande ljudtrattar som går runt, runt, runt och åstadkommer det här märkliga ljudet från orgen. Allt det här, det är ju något som jag aldrig skulle ha noterat om jag har lyssnat i nio sekunder som ungdomarna gör när de söker ny musik på Spotify och sen går vidare i jakt på nya låtar och 50 år senare så tycker jag fortfarande att denna usla lås, ja som jag tyckte först alltså, ja men den är ju superbra med sköna körer och riktigt sån här pumpande feel good energi Alltså en dålig låt som blev bra. Idag är utbudet nästan för stort för att du ska tvingas att lyssna på en bra dålig låt tills den bara blir bra. Men den blir ju inte bra för att den är dålig utan för att du inte har fattat att den är bra efter bara två lyssningar. Precis som jag med Melting Pot. Det är samma fenomen som när man hade i bilen om du kommer ihåg. Man fick låna en LP av en kompis med en bra låt av 12 som man tyckte. Och som man spelade in på kassett. Och sen gick det bandet ja, två, tre månader i bilen. Det gjorde ju ofta att den bra låten som var anledningen till att man spelade in LPN ersattes av någon annan. Låt som man upptäckte efter ganska många lyssningar. Men nu släpper vi det och istället ska vi prata om en låt som skrevs 1969 av en kille som då endast var 21 år gammal. Och den är sprungen ur förtvivlan faktiskt. Sen 14 års ålder har han försökt att försörja sig. På sin musik hemma i Jamaica och som tonåring tog han sig över till England fylld av självförtroende. Han tänkte nu kommer jag göra succé jag kommer att bli lika stor som The Beatles tänkte han. Men så blev det inte. Han berättar jag spelade på små barer jag kämpade. Jag strulade med mitt liv, mitt jobb och min identitet. Jag hade svårt att finna min plats i livet. Och när jag kom till England så hade jag stora drömmar men allt rasade. Och alla mina frustrationer de hamnade i den här låten. Förmodligen så har du ju hört den här låten tidigare. Kanske med Joby Forty, Harry Nilsson, Joe Cocker, Percy Sledge, Cher, Linda Ronstadt, Brian Adam, Anne Lennox eller någon annan av de otaliga artister eller band som har spelat in den. Men nu hörde du originalet av Jimmy Cliff. Som Walter Lygens i Spasswasser, Västtyskland, väntade sig att finna i julpaketet från sin muster i Übrigens julen 1953. Det sista han väntade sig att finna där var väl en rasande arabisk optiker med en glödgad såg i högsta hög. Och mycket riktigt. Paketet innehöll endast ett par strumpor och ett kort med texten «Herzige gemüsen från Tante Muesli». Micke B. Tretov fick avsluta idag med sin Walter lygens. Tack till dig som har hängt med så här långt och jag hoppas vi hörs igen i program nummer två av Holger Örna. Då vi börjar utforska 70-talet men fortfarande med ett ben kvar i 60-talet. Då det finns så himla mycket bra kvar där och glädjas åt. Ha det så gott och på återhörande kram från din alldeles egen holger.